Спецпроєкт Українського радіо. Авторські читання. Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі пропонуємо вашій увазі сторінки повісті українського письменника Любка Дереша Дивна історія Стефана Лянге зі збірки Миротворець. У цій книжці перед читачами постає зовсім несподіваний Любко Дереш. Тут немає звичних для цього письменника ані епічного простору, ані неформалів та їхніх підліткових сюжетів. Немає релігійного екзистенціалізму і боротьби добра зі злом. Натомість дивні історії, сумні та загадкові, лейтмотивом яких є те, що всі генії та герої в цьому світі завжди самотні. Збірка миротворець – це спроба пізнати і зрозуміти світогляд героя, за яким стоїть людина, зрозуміти, чого бракує йому та штовхає на руйнування. Відомий український письменник Любко Дереш народився у місті Пустомити Львівської області. Закінчив Львівський фізико-математичний ліцей та економічний факультет Львівського університету. Ще в 15 років Любко Дереш написав свій перший роман «Культ» а вийшов твір друком, коли авторові виповнилося 18. Книжка молодого письменника спричинила одразу неабияку хвилю дебатів у молодіжних кав'ярнях і модних редакціях. Роман переклали одразу кількома мовами. Згодом вийшли книжки Дереша, які стали національними бестселерами, серед них «Поклоніння ящерці», «Архе», «Намір», «Трохи пітьми», «Голова Якова», «Миротворець». Сам письменник про свою останню збірку «Миротворець» відгукнувся так. Мені часом здається, що література існує задля того, аби приносити утихомирення поміж людей, всередину серця, крізь пожежу почуттів. Це книжка для тих, хто сидить у вогні, для тих, хто не спить уночі і засинає тоді, коли всі інші прокидаються, для тих, хто чекає на світанок душі, і про холод в миротворення. Сторінки повісті «Дивна історія» Стефана Лянге з книжки «Миротворець» читає автор Любко Дереш. Любко Дереш. Миротворець. Повість «Дивна історія» Стефана Лянге. Епіграф. Прийшов час питати про абсолютну істину. ВЕДАНТА СУТРА ОДИН-ОДИН-ОДИН Історія дивних перетворень що відбулися зі Стефаном Лянге, бере початок з єдиної лекції, яку дав у їхньому університеті Вернер Максиміліан Альбрехт фон Лібіх, легенда мовознавства, людина, чиє ім'я згадувалось у товаристві Фердинанда де Сусюра, Чарльза Сандерса Пірса і Ноама Авраама Хомського. Фон Лібіх, одначе, не належав до тих новомодних постструктуралістських течій, які бралися перекроювати світ заново,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 Парфумах, що ними користувався ще найсвітліший цісар Франц Йосиф, і який полюбляв, якщо вірити чуткам, фон Лібіх, та ще в метеликовій рукавичках, незмінних атрибутах світила європейської лінгвістики. Фон Лібіх зробив для мовознавства приблизно те саме, що лакан для психіатрії.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 Він марно оббивав пороги наукових бібліотек Відня, ані згадки про Штукенгайзена. Замість того, щоб, як то зазвичай бувало з Лянге, знеохотитися до обраної теми, він відчув азарт погоні чи то переслідування, адже ступаючи на цю малозвідану територію, він ішов стопами великих. Стопами Хомського, Десосюра, стопами Фанлібіха.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 Старша сестра переїхала жити до матері, позбавивши Лянге турбот про здоров'я Неньки. Його наречена Андреа нарешті знайшла роботу, тож була тепер зайнятою зранку до вечора. Врешті науковий керівник схвально відгукнувся про його ініціативу на засіданні кафедри, поставивши Лянге у приклад іншим. Лянге, хоч і не вирізнявся особливою амбітністю, відчув себе на коні. Тож, спакувавши трійко саквояжів, він знайшов недорогий чартер до Львова і невдовзі по тому одного прекрасного осіннього дня вдихнув на повні груди сере повітря на литовищі Ускнилові. Доброю обставиною було й те, що у Львові йому посприяли друзі з кафедри германістики. Вони допомогли з помешканням і зробили невеличке введення в історію та географію Львова. Лянге три роки вивчав російську, а перед від'їздом наліг іще й на українську, тож безпеку елементарного побуту міг собі забезпечити сам. Перші ж дні пошуків у центральній львівській бібліотеці імені Василя Стефаника надихнули його. Він зрозумів, що стоїть на правильному шляху.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 1992 року у Львові, накладом у 300 примірників. Лянге з жадібністю накинувся на знайдений матеріал і проковтнув книгу за 4 години, проведені в читальному залі. Сказати, що Лянгес став іншою людиною після цієї біографії, то певне було б занадто. Але щось у його серці змінилося, і змінилося, схоже, безповоротно.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 І хоча труд обпікав серце, мід той одразу ж гоїв усі рани. Певно, тільки дитина може бачити світ так прозоро. Одинадцять він вигадав новий вид сценографії, який назвав квітчастим театром, а у віці 13 років заснував власну школу мистецтв, куди ходило понад 30 дітей, з дуклі та околиць. У школі Себастьян давав лекції з живопису, поезії, музики і драматургії.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 Утішений успіхами сина, возив їхню театральну трупу до Львова на різдвяний виступ у театрі «Руської бесіди». Як писав Чиж Вишенський, то був сенсаційний успіх. Люди аплодували стоячи, тричі викликали всю трупу на біс. Терес до філології у Себастьяна з'явився вже в гімназії. Батько відправив його у цісарсько-королівську німецьку гімназію для хлопчиків, і розлука з дорогими серцю пагорбами та краєвидами, а надто ж із товариством хлопчиків зі села, була тяжким іспитом для хлопця. На цьому моменті дружба з Чижвишинським, що був сином простого коваля, теж могла перерватися, що стало би, за словами оповідача, немислимим випробуванням. Однак із ласки Себастьянового батька, який узявся оплатити і його навчання теж, Чижвишинський відправився до Львова разом із товаришем. Як пише біограф, цей жест батька, від якого наверталися сльози на очі, зробив його довічним боржником старого Штукенгайзена. Завдяки дивовижній чуйності батькового серця було врятовано дружбу, яка, можливо, була самому Чижвишинському дорожчою за життя.